Akkor hát ő árult el. Poáró megrázta a fejét. Téved? Akkor honnan tudta? Onnan, hogy én Erkül Poirot vagyok. Nekem nem kell, hogy elmondják a dolgokat. Mademoiselle Otterborn tagadott, sőt, hazugságba keveredett, amikor kikérdeztem. De miért? Szegényke bizonyára azt hitte, azt kellett hinnie, hogy a gyilkost lát. Akkor még inkább el kellett volna mondani a magának. Poáró vállat volt. Úgy látszik, ő másként gondolja. Különös leány, mondta megremegő hangon Tim, nagyon nehéz lehetett neki az édesanyjával. Valóban nem volt könnyű élete. Szegény gyermek, mormoltat Tim, majd rész ezredeshez fordult. Nos, uraim, mi lesz most velem? Beismerem, hogy én loptam el Linetka a gyöngyöket, és meg fogják őket találni pontosan ott, ahol Monsieur Poirot mondta. Készen állok. Amit tettem, azért elviselem a büntetést. De ami Miss southwood illeti, nem ismerek el semmit. Ellene nincs bizonyítékuk. Hogy hogyan jutottam a hamis gyöngysorhoz, az az én dolgom. Igazán korrekt hozzáállás, mormott poharó. Poirot. Tim fekete humorral felelte,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 – Hogyan? – Puáró megnyomta a csengőt. – Megkérem Mademoiselle Otterborn-t, hogy fáradjon ide egy percre. Tim összeráncolta a homlokát, de egy szót sem szólt. A sztuárt bejött, meghallgatta az üzenetet, és elindult Miss Otterbornért. Rozali pár perc múlva megérkezett. Látszott, hogy sokat sírt. Durcás arc kifejezésének semmi nyoma nem volt, mikor meglátta Timet szemét, tágra nyílt, de csöndben leült, és szelíden megtörtem várta, hogy szóljanak hozzá. Bocsásson meg, hogy zavartuk, Miss Otterborn mondta részt gyengéden. Nem baj mondta csöndesen Rozali. Poáró vette át a szót. Szükséges, hogy tisztázzunk egyet mást. Mikor azt kérdeztem, kit látott az éjszaka Madame Dolka ügyjéből kijönni, azt mondta, senkit.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 mondta gyorsan Tim. Én nem vagyok gyilkos, Rozali. Csak a féle is tolvaj, a gyöntsort vittem el. Most legalább tudja. Monsieur Elerton azt állítja, hogy bement Madame Doyle kabinjába tegnap éjjel, és kicserélte a gyöngycsort egy hamisítványra. Igaz ez? kérdezte Rozali komoly, szomorú, szinte gyermeki pillantással. Igaz, Tim.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 Arca hamusz kelet szemeiben gyötrelem tükröződött, amint Poirot-ra merett. Poharó pedig folytatta. De még valaki látta önt. Louise, a szobalány. Másnap felkereste és megzsarolta. Vagy fizet neki méghozzá jókora summát, vagy elmondja mindenkinek, amit tud. Ön pedig rádöbbent, hogy ez a vég kezdete. Úgy tett, mintha belemenne az egyességbe. Megállapodott a leányjal, hogy villás reggeli előtt felkeresi a kajütjében és átadja neki a pénzt. Aztán, míg ő a bank jegyeket számolta, lesújtott. Csak hogy a szerencse újra önellen fordult. Valaki látta önt, amint bement Louis kajütjébe. Az ön édesanyja fordult Rozálihoz.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 Ígyni. Vége. Mikor visszaviszem a dobozt poárónak, az igazi gyönt sor lesz benne. Micsoda bolond voltam. Rozali halkan mondta, egyáltalán miért vágott bele? Úgy érti, hogyan keveredtem bele? Ó, nem is tudom. Unalomból, lustaságból, vagy talán az izgalom kedvéért.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 és azt hiszem ideje lenne, hogy kevésbé rajongjon az ő kicsi fiáért. Szerintem annyira örülni fog, ha megtudja, hogy Zsohannával csak amolyan üzleti kapcsolatban álltam, hogy minden mást könnyebben megbocsát nekem. Odaértek Mrs. Ellertonka jutja ajtajához. Tim kopogtatott. Mrs. Elerton kinyitotta az ajtót. Rozeli meg én, kezdte Tim,